Рівним полем якась кімната. Помітили? Тікають? Від козаків і татар? Тікати? Чи причаїтись? Кімната вже на один постріл з лука. Біжать безладно. Багато їх. Кілька сот. Щось наче кричать? Що? На погибель ляхам! Несамовито кричить приндяк і зривається на рівні ноги. На погибель ляхам! Чує Богон вигуки кімнатників. «А це ж наші!» «Це русини, драгуни Потоцького, Радісно скрикують запорожці і підкидають шапки вгору. «Слава! Слава!» Всі як один відповідають драгуни. «На погибель ляха!» «Богун одну мить не вірить своїм очам!» «Так, цього треба було чекати!» «Це ж не ляхи, це ж такі самі русини, драгуни, як ті, що перейшли на козацький бік» під жовтими водами. У поточку залишилося їх щось півтори тисячі. Ще мить, і богун вже на коні. Братове! Чув бить чорнота! Вперед же! Вперед! На погибель панам! І ось уже летить він на чолі драгунів. І бачить перед собою тільки розірваний ланцюг польських возів. Тільки безладну, перелякану на смерть юрбу жовнірів. На мить Промайнула перед очима товста мідна гармата, перекинута догори. Ось уже б'ють в обличчя березові віти. Хтось падає перед конем і, знявши вгору руки, кричить «Милосердя!». Ось подібний до велетня Сомен Приндяк, що біжить поруч з богоновим конем, чогось падає, підхоплюється і знову біжить, і не відстає. А дерева, наче живі, пролітають перед очима а гармати-чорноти луплять і луплять. Все ближче й ближче, рівномірно і невблаганно. А там, попереду, де кипить бій, наче якісь велетні ковалі зрідка гепають здоровенними молотами по лункому залізу. І раптом якась прогалина. Ой, стільки трупу, скільки трупу, козацького і ляського, а онде розкішний Редван, зачепився між пеньками. коней скажено, рвуть по сторонки і не можуть рушити з місця. «Та це ж сам Потоцький!» Несамовито риве приндяк, надбігаючи з другого боку. «Хапай!» хрипко кричить Богун і плига на землю. Але хапати не треба. Сивий, старий, гетьман Потоцький, напівлежить у Ридвані п'яний, як дим. І з жахом дивиться на Богуна помутнілими вицвілими очима. Приндяк підбігає до нього перший, але раптом, глянувши на Богуна, перелякано скрикує. Як? Як? Свого? Богун хоче глянути, на кого це так закричав Приндяк, але вдовж мить чиясь шабля з надзвичайною силою б'є його по голові. Догон падає, присадкуватий, родуватий козак тікає в кущі. Приндяк за ним. Ніколи ще не занепокоєння панувало в Лубенському замку після звістки про жовті води. Щодня з найтальших кутків Лубенщини надходило вісті про шемрення і хвилювання серед хлопства і міщанства. Пани, підпанки покидали свої насиджені гнізди і гніздечка, пакували все найкоштовніше, і чим поспішали до Лубен. Тут зустрічали їх гостинно, але казали, що для такого постраху немає жодних підстави, що коли не гетьмани, то князь Ярема зі своїм шеститисячним військом швидко придушить ребелію. Проте ніхто поки що не зважувався вертатися додому. Тим більше, що де-неде по селах спалахували вже бунти. По дорогах усе частіше з'являлися зграї покозаченого поспільства, а деякі спанських маєтків пограбовано і спалено. Князь Ярима щодня розсилав у всі кінці своїх володінь численні карні загони, наказував розстрілювати і вішати без жалю всіх підозрілих але щоразу переконувався, що повстання не приборкати жодними карами, якщо Хмельницького не розгромлять. Настрій князеві псувався все більше, і Ярема казав одверто, що великий і польний гетьман боягузий не здарить, та що Хмельницького давно б уже вбито на палю, якби булаву корону держав хтось інший, а не старий Потоцький. Прибічники князя підхоплювали ці його слова і, не соромлячись, заявляли, що кращого гетьмана, ніж князь Ярема, і бажати не можна. Що король мусить негайно ж виправити свою помилку і віддати булаву гетьманську Яремі. «Я їм покажу, я їм покажу», стискував колокий князь. «Я приєднаюся до війська гетьманців, але не вони, а я, Громлюв-ребелію. Хай король знає, кого слід було призначити на гетьмана. Князь був певний, що на лівому боці Дніпра хлопство не насмілиться підняти скільки-небудь з ночного бунту, а скоріше втікатиме на правий берег до Хмельницького. Отже, відрядив князь до гетьмана служебника свого пана Богуслова Машкевича з запитанням, де має ставитися з усіма своїм військом, а полкам і загоном наказав стягуватися до лубен. Звідси, залишивши в замку про всяк випадок велику залогу, спішним маршем подався з п'ятитисячним військом на Переяслав. Тут застав він кілька незначних повстанських загонів, розпорошив їх, наказав повбивати на палях усіх полонених, і хотів перейти через Дніпро, щоб з'єднатися на тому боці з коронним військом. Але повстанці встигли своєчасно попалити порони, а відряджені вниз і вгору понад Дніпром яремені відділи переконалися, що порони познищувано всюди. Призначена від князя переправа на правий бік протержищела не відбулася. Невеличкий загін, якому пощастило дістатися на той бік. Маленьким човном повернувся страшною звісткою про цілковитий розгром гетьманів під Корсунем. Ярема не вірив своїм ушам. Він сподівався всього і недеречних розпоряджень від Потоцького і Каліновського, і дрібних їхніх поразок, і навіть відступу. Але страшний розгром усього війська, полон обох гетьманів, Блискавичне поширення бунту на всю Україну Все це якось не вміщалося в Яремені голові Вісті про величезну потугу татарську Про бунти на правому березі чутки, що Хмельницький відрядив на Ярему Кривоноса з десятьма тисячами Падали князеві, мов сніг на голову Під загрозою кари на горло Заборонив він поширювати серед війська чутку про Корсунську поразку і, збентежений до краю можливістю бути відрізаним від усього світу, наказав відступати до Лубен. В цей саме час Патар і сила Ракша вкупі з загоном Драгунії привезли Оксану до Лубенського замку. Дорогою від Черкас драгуни кілька разів примушені були відбиватися від повстанців. Кружляти, переховуватися в ярах і лісах. Отож, прибули до Лубен стомлені, знесилені, з чималими стратами вже після битви під Корсунем. А звістка про їхній приїзд і про те, що повстанці гналися за ними слідом і, певно, збираються обложити замок, розлетілися з блискавичною швидкістю. Перелякане панство що знайшло в замку гостинний притулок, вже не надіялося на міцні мури Лубенські і голосно нарікало на Ярему за те, що він у такий страшний час наважився вивезти з замку ледве не все своє військо. Найбільше страхополохи навіть вдалися до княгині Гризеди з проханням, щоб вона листовно повідомила Ярему про скрутний стан і просила його повернутися. І зрозуміла це як образу. Вона була глибоко переконана, що князь у військових справах помилятися не може. Розгнівана викликала княгиня Драгунського Ротмістра, що повернувся з Черкас і почала йому дорікати за поширення чуток, що бентежить панство. Ротмістр, але правдовуючись, заявив, що ні він, ні його люди в цьому не винні а, що, можливо, розповідають усім зайве, той шляхтичі з патером, що привезли з Черкас родичку Чорнецького. Родичку? Яку родичку? Здолувалась княгиня, і негарне лице її знову спалахнуло гнівом. Це мені подобається. Приїхала під мій дах, і навіть не з'явилася до мене? Гризельда зволіла негайно ж покликати родичку пана Чорнецького до себе. Без те, що до замку з'їхалося ледве чи не все панство з Лубенщини, Патер і Саворакша не змогли знайти для себе й Оксани цілком придатного приміщення. Патер казав усім, що з ними родичка пана Чернецького, але намагався не показувати Оксану нікому.